på er och välkomna till ett nytt avsnitt av Fyrkanat Jäga. Som äntligen är igång efter omstart av ljudkort och datorer. Eftersom det valde att kuka ur, så att säga. <laughs> Men en vanlig omstart av datorn gjorde husen. Jag vet inte varför det är just omstart av datorn som har fått allt att funka efter att ha ballat ur helt utan anledning. Kortslutning. Någonting, säkert. Mm. Sånt. Och så har vi tjafsat lite om Skatt. Ja, just det. Eh, återbäring på G. Mm. Eller ja, det är några månader kvar i och för sig. Du får tillbaka 2 000 spänn och jag ska betala 900. Ja, jag kommer få tillbaka typ 5 när jag det här jävla busskortet också så jag får lite. Ja, det är ju helt sanslöst och då visade det sig då att, jag menar, visst du får tillbaka 2 000 eh, jag ska betala 900. Vi hade samma lön och samma jobb och samma resa till jobbet hela förra året. Ja, typ. Och då började jag undra, vad är det som gör då att jag får så jävla mycket mer, minus om man säger. Och då visade det sig att jag har tjänat pengar på en låt. Mm, det, ser. det ska jag skatta 50% för. Mm. Jag tror fan att det är ingen som bor kvar i Sverige när de börjar tjäna pengar. <laughs> så är det. Sen ska jag väl också säga att jag tycker att det är bra att betala skatt naturligtvis. Ja, men det är en annan diskussion förstås. Ja. Nog om loss skatt oss Ja precis, för då börjar vi komma in på politik Och det skiter vi i den här podden För att det är jävligt känsligt Och det är intresse som man kan möta så Oavsett vad man har för politisk läggning mm? Alla från höger till vänster får lyssna på vår podd Så är det det, är bara, det bara är så Ja och sen var du sjuk förra veckan Och hade lite <laughs> åtaganden Jävla förkyld det hörs ju fortfarande att jag är förkyld. Ja, Men jag vet att det är en märklig ja. En kollega sa att han hade hört att Hassel hade blomm börjat blomma så han undrade ifall det var någon form av sån okay. Och det har jag aldrig haft problem med förut Jag vet inte om det bara kan komma från ingenstans Ingen aning Fast det är ganska stor skillnad faktiskt på att vara förkyld Och att vara allergisk tycker mm. jag ja, Saken är väl den att jag är sjukt tät mm. Hostar inte speciellt mycket och nyser inte speciellt mycket det är ju bra. Men är då tät som ett as. Mm. Alltså tät kan man vara, men man, fast det är en helt nej, annan jag, stickande ja, nej, som jag, nej, nej, så är det ju inte. Det är ju mycket som kliar när man är allergisk i näsan och i ögonen. Mm. Sådär, men när du är förkyld så är det ju bara jävligt tät. Så. Ja. Joel har smittats av coronaviruset så att vi sitter då i karantän här mm. i podrummet. Så eh, bara för att eh, kunna göra det också när de frågar: Har det varit någonstans? Så har jag varit i varenda jävla butik i hela staden och på Biblan och talat På en massa böcker också. Ja, ja Så kan de här antivaccinpersonerna försöka bevisa lite ett och annat. Vi mm. bara åker till Italien och skidor eller någonting. Ja. <laughs> <laughs> Det var, ju, det var ju för övrigt ungefär så som en pajsare gjorde här i stan Det är ju en person, en person här i, i någonstans i Värmland kan vi väl säga då Som ja. har fått corona Det sa ju för sig här i stan så vi kan ju lika gärna säga att ja. i Karlstad Det, det står ju i nyheterna, du behöver ja. inte dölja det Okej då, så säger vi I Karlstad som den här pajsaren, så jag ändå väljer att kalla honom en söndag valde åka in till sitt jobb Där det jobbar 300 personer Och gick runt utan att någon annan var där Och sen bara ja, smittade av corona Så nu hela huset är nedstängt nu Och ska sanera och där på Det tycker jag är väldigt roligt Det är faktiskt väldigt roligt gjort Man får ju se det roliga <här> ja, men det, är såklart, det begriper väl vi att han visste väl inte om det Nej Då hade han ju inte gjort det Om mm. man är normalt funtad mm. Fast det hade varit kul om man hade gjort det för att han var smittad. Samtidigt som att man pratar om det här coronaviruset ungefär som att det är en zombieapokalyps på gång. Ja, ja. Och att vi kommer få atombomba till typ, hela Sverige om alla blir smittade. Det vore något. Ja. För det vet ju alla som lyssnar. Atombomber, det har vi mycket av i Sverige. Och Bouffordshire några gömda. Jag tänker för det var så. Fan, vilken nyhet det vore. Ja, ja. och har kärnvapen i hemlighet. Vi har sålt dem till Saudi och USA. Mm. Vaske oljen, skriker vi till norrmännen Och kommer med en atombomb Det är därför Ryssland har varit och spionerat på oss Med ubåtar, för att de fick inte köpa atombomber <laughs> Det hade varit coolt Ja, så att Ni som är konspirationsteoretiskt lagda var så Varsågoda mm. Cantrails och eh, Atombomber Men du, vad har du spelat nu av De här veckorna som har varit Modern Warfare Du kör stenar på det, ja. multiplayer mm. Har du sett någon bra film Uh, nu blir det ju så här jävla dumt Jag vet ju att det är någonting jag har tittat på Men som nu har fallit bort mm. uh, Så vi kan väl säga i alla fall Att jag har kört lite mer Hård och Warfare Så kanske spelat lite mer nu Medan jag har gjort på typ ett halvår Känns det som mm. uh, Och det är ju jävligt intensivt också Och så plus att det är i menyn just nu uh, Finns det, uh, vet du finns olika flikar att välja campaign och multiplayer Och så finns det en som heter classified Mm. Så där är det är något nytt på gång också okay. Och det är ju så, det är ju ingen som här, och har man köpt det så Får man det, om man säger så mm. Vilket är gött, så det är inget DLC Som man behöver komma köpa till eller så De tror att det är ett spel som kommer att heta Warzone Eller något liknande, alltså någon Battle Royale Liknande ja såklart mm. Men det är ju populärt så, ja, och, har ja, det som precis. och har det som Komplement det som um, Att det kommer senare Det kan jag köpa, att det liksom inte marknadsför Med mm. Battle Royale utan det är, blir som en liten bonusgrej, då tycker jag det bara är trevligt. Mm. Sen känner jag väl så att uh, um, vinner ju lite fler matcher uh, än jag förlorar. Mm. Och så ligger på, jag tror jag har 1,92 i sån här kill-death-ratio. Um, det är väl mest för att man är väldigt dålig de första matcherna och tappar rätt mycket där och sen kommer man liksom aldrig riktigt till Nej. Så jag känner ju att säga att är ganska duktig nu. Jag är med i toppen ofta, men är ju absolut inte den spelaren som bär sitt lag på något sätt. Nej. Ändå, utan så kommer jag i ett kastlag så är jag inte den som kan vända matchen åt laget. Så bra är jag absolut inte. Nej. Men jag tror inte jag har varit bättre på något Call of Duty tidigare i alla fall. Ja, rätt. Ja, det, det känns gött Mm. mm. Du var klar där kanske? Ja, det tror jag. Jag bara sitter och fan, vad fan är det jag har tittat på? Men du får ta någonting emellan så kanske jag kommer på det. Ja, jag, som ni såg på Facebook så har jag köpt en sån här um, C64. Mm. Uh, och, uh, det, en Commodore? Uh, det, grejen är ju att det är ju inte det. Det är ju C64, jag tror inte den får heta Commodore. okej. Okay. Uh, av någon anledning, det är väl rättsliga skäl. Men, men... vilka är det som tillverkar den? För Commodore finns ju inte längre. Nej, precis. Det var... Uh... Vad står det där? micro Microcomputer. Ah, står okay. det på <laughs> på förpackningen i alla mm. fall. Men den här har jag haft ganska kul med. Commodore 64 var ju sån dator jag absolut inte spelade på mycket. Dels för att jag var alldeles för ung när den var aktuell och för att jag kände inte så många i min ålder som hade en sån. Mm. Och jag tänker att när jag var i så pass eh, ålder att jag kunde spela tv-spel så mm. var de som var äldre jag, typ min bror och sådär hade ju Amiga i så fall, de hade en dator mm. och sen kom ju det som vi idag kallar PC och resten är historia så att säga Yes då släppte Amiga CD32 sen var det kört mm. kan man säga så då har jag ändå kollat jag frågade ju lite på på Facebook, vad är det för spel då till Commodore 64, man inte får missa ja vi fick ju rätt många svar och jag tyckte det var bra tips också Så jag har spelat lite Summer Games 2 i alla fall mm -hmm. Så jag vet inte om det var ettan som avsyftades i inlägget var det... Eh, Är det den här spelserien som det finns massor med olika games i? Mm. Ja, så det finns Summer Games, Winter Games, typ California Games Är det samma? Jag, vet jag tror att det finns något sånt som... Ja, California Games har ju spelat eh, fan på alla plattformar som ja. finns tror jag jag vet inte om det är samma California Games Som med Winter och Summer Games ja. Jag vågar nog inte svara på ja, Jag, jag har något svagt minne av Jag har sett det på AVGN Någon gång nämligen mm. Att det är liksom är samma Distributör eller tillverkare Eller utgivare Det är, ju, något det är, sånt. Det är möjligt, upplägget är ju likadant mm. som, som gjorde för... alla de här games-spelen mm. Uh, jag vet att jag spelade Winter Games ganska mycket På Amiga när jag var och tyckte att skidskytte Var jävligt roligt att spela på det <laughs> Ja, det har jag faktiskt testat en gång Det var när Max hade en bjudning Man mm. vi skulle tävla Det var en hel dag med lite olika tävlingar Och då skulle vi också spela några spel mm. Och då var skidskytte med där okay. ja, Helvete var uselt det gick Alltså det sämsta sånt eh, OS-olympiska spelen. Spel jag har spelat Det är ju Lillehammer Till Super Nintendo <laughs> Ja, just det. Fan, kanske var det det vi körde vad besviken jag blev nu. Så jag, var det nog. Jag, jag vet att förstås. jag var inne i sån här, eh, köp gamla VHS- och tv-spel eh, butik. Mm. Och eh, så sa att jag till en som har butiken du, det här, den här kassetten, det här spelet är så jävla dåligt du får den, jag behöver bara bli av med den. Mm. Hellre att jag ger den till dig så du kan sälja den för en 20 än att jag kastar den åt helvete och skräpar ner. garvan Ja, det gjorde han. Han tog emot den. Och sen när eh, så skulle jag, tror att jag köpte ett Super Nintendo då, av en polare. Eller med köpten köpte någon spel av honom Och sa, du förresten du ska få en, en sak du, du kan få med ett spel på köpet Ja okej, okay, det var jättebra Då fick jag amerikanska utgåvan av Lillehammer Ja, det var ju typiskt <laughs> Jag vet inte fan om jag har kvar den då? Lillehammer 94 Ja just det, det var det Så det, det var riktigt jävla luset. Men Winter Games till Amiga tyckte jag ändå var ganska roligt eh, Summer Games till Commodore 64 Eller Summer Games 2 Det var faktiskt eh, rätt coolt Mm och inte det här som i track and field att du ska trycka på en knapp tills du har belastningsskador i hela kroppen, utan lite mer smarta kontroller tycker jag. När man väl lär sig dem så känns de ändå ganska logiska och mer fokus på timingen, på att vara jävligt snabb. Oh. <laughs> Sen körde jag ju lite last ninja, vilket jag tänker att helt ospelbart är inte det spelet. Oh, Okej. Okay. Men det är klart, sen är jag ju van att spela gamla spel med kastkontroll så mm. att jag anpassar mig ändå ganska fort och kan spela spelen på sina villkor mm. även om det kan vara skit. Har du sett, bara lite snabbt, uh, har du sett den serien Lillehammer? Nej, jag har ju inte gjort det. Han var väldigt, väldigt bra ett tag, mm. faktiskt. Ett tag? Det är inte bra längre? Eller? Nej, men jag tror att den överlevde bara typ tre säsonger och sen tror jag att den lades ner. Okay. Och jag tyckte inte att den var riktigt lika bra det sista men de, de första två säsongerna är väldigt, väldigt bra. För det är han i e street band gubben som är med i Sopranos också, va? Ja, just det. Som eh, ser ut så. Mm. När de pratar om OS i Lillehammer i den serien så är det en taxichaufför som säger till honom Jag var inte nykter förrän i januari 95. Jag tycker det tycker jag är en rolig beskrivning om hur roligt det är oavsett vad. Och det avspeglar sig uppenbarligen i spelet också. Mm. Nej, vad har jag spelat mer? Men läs Ninja 1 och 2, i alla fall 3, tror jag nog inte jag har testat än. Men det enda som gör att de spelen blir riktigt röviga det är att man har du vet, det finns ju de här spelen som det finns plattformselement i men spelet eller dess kontroller är absolut inte anpassade för plattformselement. Ja, ja, för så, precis. Double Dragon 2 till 98-bit är ju en klassiker att du ska hoppa på sådana här megaman-plattformar som kommer fram och försvinner. Ja. Det spelet är inte optimerat för att göra så. Nej, förstås. Det är väl en biten av mappa. Ja, ja. och det är samma i Double Dragon 3 till också. Det är så här, nej, ha inte så. Läs Last jag tror jag nog fan tar priset i dåligt plattformande. För att det, det, är som, det är som en liten flod så ska du hoppa över och hoppa på några stenar. Och det är helt omöjligt att pricka rätt där. Jag var tvungen att gå in på internet där det var markerat på den här pixeln ska du stå du får inte stå för långt ifrån den här lilla pixeln För då dör du Ja oh, fy fan vad är det är Ja och så är det jättekrångligt att hoppa med gubben det, det är väl så med spel som är gjorda för En knapp med spak Ja oh. så Jag har kört ganska många fler sådana Men jag ska inte sitta och köta om det alldeles för mycket För att jag håller på och kör Jag kunde inte låta bli spela Amiga sen också Om man ska väl tillägga Men det har jag ju också pratat om flera veckor om Min jävla Amiga men jag kör vidare på Phoenix Wrights Ace Attorney nu mm. Så att jag har i alla fall kört ett av dem Jag har ju den trilogin till Switch Just det. Och jag vet att jag spelade det Ganska långt på DS en gång i tiden Vet egentligen inte varför jag slutade För jag gillar ju visuella noveller Och jag tyckte ju rompa spelen som är ganska lika Phoenix Wright var ju fantastiskt bra ja. Jag vet inte nu om man säga Dengen rompa Eller ja. det Är väl kul Ja, det är kul. Jag är bara förvånad över att jag inte börjar garva åt mig själv. Mm. Ja, ja, men nu, nu var det jag som förstörde allt istället stället och började <laughs> le lite. Så jag har det jättekul med Phoenix Wright och kör varje kväll mm. nu. Till och med att, så att jag somnar lite för sent på kvällarna. Ja, men det är gött att göra det ibland. Ja, det är faktiskt ganska gött. Så det är väl det. Och så kollade jag på Parasit på bio igår också. Mm. Jävligt bra film. Ja, jag tror nog inte jag ska säga så mycket mer, men, mer än att den var jävligt bra mm. och att eh, fler måste se den. Mm, garanterat. Den är suverän. Mm. Man kastas verkligen från olika sinnesstämningar ja. på ett sånt obehagligt sätt. Och på ett personligt plan också, som vi har varit inne på ganska många gånger redan. Ja, så jag behöver inte prata mer om det. Och du har inte kommit på vad du har sett. Nej, det har jag Nej. inte gjort. Då skiter vi. I. Det gör vi. Vad var det förra veckan som eh, Han som uppfann Konami-koden dog men mm. jag skulle lägga upp en bild på Facebook Och upp fel bild ja, Jävlar var det var roligt Det tyckte jag också Jag tyckte jag började garva Vad fan är det här Har jag lagt upp den bilden det skulle jag ja, Du lägger upp en bild på han i Star Trek istället va Ja jag skulle lägga upp en bild på Gradius Ja mm. Fast jag kanske hade tänkt, ja, är det han som är radius För att man ser ju bara miniatyrer i mobilen när man lägger Aha. upp. Sen tänkte inte jag så mycket mer på det. <laughs> jag la upp det och så stängde jag Facebook-appen och så kollade jag nästa dag. Jo, men det är klart som fan att det är George Takei. Han håller ju för fan händerna sådär och så alltså spock <laughs> Sjukt gjort. Helt jävla dum i huvudet. Och så tänkte jag, men jag kan väl byta den bilden då, ja. liksom så. För att jag vill inte ta bort hela inlägget för jag tyckte det var roligt att det var någon som påpekar mm. Att, vad fan är det här? Lite grann, det är ju fel bild mm. Men det gick inte Så jag fick lägga upp den igen Men jag tycker själv, det är inte så att jag skäms Över att jag la upp fel Nej. Det, det är helt öppen, det, det, var ju, det var ju roligt Det kan bli, bli en grej nu Ja, det kanske mm, vara Skulle jag kunna så. göra Att uh, när Kigo uh, vad heter han, Miyamoto Dör, <laughs> så skriver jag, fan vad tråkigt Att han har dött och lägger upp en bild på Whoopi Goldberg från Star Trek <laughs> Nej, men vi kör samma bild på George Takei. Det kan ju vara gratis till någon, eh, inte fan vet jag, Hideo Kojima eller någonting som mm. har gjort, eh, gjort Castlevania-spelen. Ja. Fast han inte har gjort det. Nej, Hideo Kojima som har gjort Resident Evil får vi skriva och lägga upp en bild på George Takei. Ja, problemet med han är att han aldrig kommer dö. Nej, nej, nej. Han ser ju precis likadan ut nu som han gjorde på 80-talet. Ja, fan vad härligt det var att ha det så. Mm. Ja, en del åldras bra. Ja, jag också skulle vilja säga. För jag fick en gammal universitetsbild skickad till mig. och Jag såg absolut inte klok ut. <laughs> jag sa, ja, undrar varför inte han gick hem på krogen. En tolvåring som har tagit in. Ja, herregud. Ja, nej, men det är lite jobbigt att se de gamla bilderna. Man ser ju inte klok ut. Nej, faktiskt inte. Sen jag har vant mig med att se mitt face i skägg också När man ser bilderna jag inte har det Man ser ut som en liten barnröv i fägen Ja Och då menar jag bokstavligt mm. Ett arsle ja. som sticker fram under näsan eh, Fan, vad är det för grovt det jag tänkte säga nu Prova eh, Det var en gång när jag sa Ja Morsan tyckte att jag skulle raka mig ja. Det här är alltså, jag hade knappt skägg då men jag hade svarat lite stubb. Ja. Och då sa jag så här, nej, jag vill inte se ut som en barnröv i ansiktet. Så sa jag då. Och mamma blev jätteupprörd och arg. Och jag bara, men herregud, vad hände här? Men då visade det sig sen att morsan tyckte att jag hade sagt bögröv. Jaha. <laughs> och det tyckte hon var lite grovt. Och det var det ju. Det, om... det hade det absolut varit om du hade sagt så. <laughs> Uh, nej men då, då, då är det ju fullt förståeligt Om hon blir upprörd Men ja, för helvete <laughs> Så är och fan, Oj <laughs> <laughs> Ja det är fan spännande Nej och Det är ju klart att det är ju tragiskt När en person går ur tiden Men han har ju definitivt lämnat ett legacy efter sig mm. Eller ett arv Eller vad fan vi ska kalla det Oj men, ja. alltså Fan, det, alltså, det är helt sanslöst. Jag, jag kollade upp lite på nätet. Jag, jag förknippar ju den koden med Gradius. Liksom, och sen vet jag att det finns i alla Konami-spel efter det. Men att det var ett sånt stort fenomen att hemsidor på nätet har så du kan trycka in den koden. Mm. Jag undrar fan, om det inte var någon bank, om Swedbank eller typ Nordia hade något så att du kunde trycka in den koden eller om det var Google eller något sånt där. Mm men en massa hemsidor där du Trycker på tangentbordet Upp, upp, ner, ner, vänster, höger, vänster, höger, BA Och ja. så händer det någonting Det kommer konfetti eller en, Någon sån här något skumt Ja, det är Och Så kolla lite på Wikipedia Och det var ju också hur mycket som helst det Orkade inte läsa Nej, så klart inte, det blir för mycket Ja, bara, oj <laughs> Fan, vad mycket Så vi, vi får väl begränsa det Lagom. Ja, det tycker jag fick göra. Till för jag vet inte fan. Jag funderar på allra första gången jag kom i kontakt med den koden. var Det var första Gradius bit mm. Och det var väl till det spelet som den uppfanns. Det var väl speltestning. Han, Kasuhisa Hashimoto Eller vad heter, hade ju. Det var ju han som utvecklade. Han hade ju hand om arkad- till konsolkonversionen så att säga men att han använder den koden alltså som en debug feature mm. att man kan ofta så brukar väl det innebära att du öppnar en liten meny där du kan välja vilken banan du ska starta på eller vilka föremål som ska finnas på skärmen och sånt där, en del spel kan du låsa upp sånt med en Game Genie kod eller någonting mm -hmm. men han löste väl så att det är jobbigt att behöva vara helt naken varje gång man startar eller ska provtesta det här spelet och leta buggar eller vad fan det kan vara. Så att då la in det här kommandot som är lätt att komma ihåg. För andra speltester också. Och eh, sen är det så historia. De upptäckte sen när spelet var klart att... Oj, det här är kvar. Ja. <laughs> fast det var... Fast de lät var kvar. Ja, men det var... Tänk, tur. Ja, och sen... Jag gjorde inte så mycket research. Men jag började fundera... Det kanske finns tidigare spel i och för sig där det finns sådana hemliga koder. Men jag kan inte minnas något annat spel förutom Gradius och efterkommande Konami-spel om det är någonting som är släppt före det där det var en knappkombination som gjorde att du låste upp eller något fusk eller något sånt där. Om inte annat så var det spel kanske mitt första med vi Jag vet kanske en del gamla datorspel hade att du skrev typ Fuck me crazy eller någonting Så fick du evigt med liv i något barnspel Eller något sånt där mm, ja. ja, vad ska jag det var inget ingen kod som men, home run i Age of Empires Minns man ju Ja Det är, det är inte riktigt samma sak förstås Men liksom, det var i alla fall en kod som jag Ramlade över där tidigt mm. Ja, ja. så de där till de gamla strategispelen Kommer jag fan ihåg Kommer jag ihåg att eh, när jag höll på att dö i StarCraft så skrev jag There's no cow level och så klarar man banan till exempel. Mm. Eller Glittering Prices tror jag man skrev på Warcraft 2 för att få massa pengar. Ja, det är lite tufft och sånt. Så det finns ju många naturligtvis men den här känns ju absolut mest legendarisk. Konami-koden. Ja, men det som kanske skiljer de här spelen från det att du måste ju antingen öppna någon form av konsoldel mm. eller meddelande funktion där du skriver texten. Ja. Men i andra spel så Doom är också sådär ID, I F, A till exempel Du skriver inte det någonstans Du bara trycker det och så funkar det Andra spel kanske ger någon form av Liten ljudsignal för att visa Att du har angent rätt kod Och sådär Men Gradius var nog det absolut första Där jag fick lära mig att man kunde Trycka in en knappkombination Och så var det ett fusk Mm och sen tror jag nog fan att den här koden finns med i alla gradiospel efter det på ett eller annat sätt. Mm. Det blir skillnad när det är Playstation då, då får man väl trycka på X och runde eller L och R eller något sånt där. Att man byter ut någon knapp men att grunden är den densamma. Ja. Så vilket jäkla fenomen. Ja, det kan man väl lugnt säga. Ah, jävlar. Så att jag har skrivit en liten lista ja. här på Liksom vad... På tal om det, det, senaste gången jag försökte använda den Det var när du och jag spelade in det här sista julavsnittet Turtles ja. in Time, när vi inte lyckades ordentligt Om du kommer ihåg Vad oh, det. När vi spelade in Turtles in Time för vår lilla julespecial ja, Så ja, försökte ja. vi köra Men det har jag ju fått, nu då, fått kolla upp exakt hur det är man ska göra på det Ja. Man skulle markera, man skulle markera options va Och på player 2-kontrollen trycka in den Och sen gå mm. in i options Och då hade man 10 häxar liv Ja, och det funkade ju aldrig när vi försökte Nej. För att jag tänkte på det Att okej, okay, men nu ska vi köra det här två player eh, vi kan men Eftersom äva... Joel är med Så kommer han att dö mycket Så vi behöver lite extra Ertjärn Jag skulle faktiskt precis säga det Ja, exakt, det är det jag menar <laughs> Nej, men Eftersom du inte har spelat det så mycket ja. Så ja. är det klart att då dör man mycket Fast mm. jag tyckte du skötte dig väldigt bra När vi körde det mm. Det gick ju hur bra som helst Det var ju helt obefogat Ja Uh, en gång när vi har spelat så har du sagt Men nu får du väl för fan skärpa till dig <laughs> <laughs> fan, vad är det Men det gick bra den gången Du kommer ihåg vilket spel det var va? Nej Det var ju när vi spelade Goof Troop Eller vad fan det heter Janne ah, ja, ja. med ja, ja. Och uh, så fastnade vi vid sista bossen mm. Och så dog du och så hade vi ett liv kvar. Ja. Och så var jag väl tvungen att få in två träffar till. Och så, nu får du väl fan två att skärpa dig <laughs> Så det var du livrädd. Hela övertygad. Jag tror vi spelar in det också dessutom. Eller om vi streamar oh, ja, det. Vad fan? Så det gick ju precis då. Så det där just den gången lyckades jag. Ja. ja för fan, det var ju inte snällt, sagt men det är ju roligt. Ja, det är, det. är bara roligt faktiskt. Fast jag kan ha sagt det i affekt just för att jag var livrädd för att jag inte ville börja om på sista bossen. <laughs> ja. Sen, alltså den här koden, jag, jag, jag sa ju det att det finns ju fler gradiusspel. Främst är den väl förknippad med att man får 30 liv i protektor och sådär Fast jag kommer ihåg det som, ett, som en gradiuskod. Så jag kommer ihåg att spela spelade Gradius 3 för första gången mm. Jag visste inte ens att det fanns en två men helt plötsligt fanns det en trea På Super Nintendo som jag testade och så tänkte jag men, Det här är jävligt likt första, alltså bara precis i början av spelet provar och så pausar spelet upp, upp, ner, ner, vänster, höger vänster, höger, BA och sen så trycker jag på pausknappen och så dog, ja mm. för jag ser, man ser ju liksom även om det är pausat så ser man alla de här grejerna du kan välja, dem i botten som ja, är ja. markerade, vilket vapen du vill aktivera så ser man okej, okay, nu är allting aktiverat koden funkar fram på det här också eh, trycker på startknappen och så dör <laughs> så skeppet bara sprängs så. Då har de lagt in koden fast man dör av den. Ja. Smart grepp. Vilken jävla as. <laughs> jag tycker det är genialiskt. Ja, men det är klart att det är på sätt och vis, men ändå. Men sen visade det sig att den koden finns då, fast som en annan variant, och det är ju upp, upp, ner, ner, l r l r -B -A. Då ja. funkar det i Gradius 3. Mm, okej. Okay. Så, ja. Vad fan tänkte jag på mer? Jo, sen tänkte jag också på... Jag funderar på så här spel som jag hade velat att de skulle ha konami men det kanske vi kan ta sen om vi hinner. Men jag tänkte på det. Turtles 1 är ju ett jävla svårt spel. Mm. Det har inga fusk fast det är ett Konami-spel. Utgivet kanske av Palkom här i Sverige och Ultra i USA men det är fortfarande ett Konami-spel fast det är ett annat namn för företaget. Nu har vi Corona här inne. Trian tror jag har konami -koden. Ja fast du byter ut BA mot AB. Okej. Okay. Och tvåan har ju en sån tryck inkod kod men den är absolut inte Konami-kod. Den är, ska vi se jag kan en kod i Tölos 2, jag tror det finns tre. Och det är att du trycker på upp en gång, höger två gånger ner tre gånger och vänster fyra gånger. Sen tror jag att du trycker på bara AB. Okej. Okay. Och sen startar du spelet och då har du nio liv istället för två. Mm. Och vissa av de här spelen så var ju det det var ju alltid en sån jag jävla lättnad på något vis med sådana där spelat å åh en kod så att man kanske kan klara det här jävla spelet ja, de var ju jävligt svåra ofta någon där kan jag tänka ja, de var jävligt svåra en del av dem där. så kom jag på Fritis en gång jag hade lånat Probotector av en kompis så hade jag en kompis på fritids, en äldre kille såhär har du kört Probotector? ja, jag lånade det precis, okej okay, men har du, kan du koden som man får 30 liv? Så, Va? Ja, man kan få 30 liv i Propotector och så, Oj, vad många liv Och det är ju ett svinsvårt spel Speciellt ja. när man är sju år, då är det inte rätt lätt spel Ja, det är upp, upp, ner, ner, vänster, öga vänster, öger, BA Och man tänker Really, motherfucker? Den koden, jag kan ju den Varför har inte jag tänkt på det? Tidigare? Ja. <laughs> jag fattar att det funkar på Gradius så Men jag trodde det var exklusivt för Gradius Och så vet jag att när jag kom hem Startar Propotector, pausar Upp, upp, ner, ner, vänster, öger Vänster, öger, BA Nej, jag fick fan inga mer liv. Och jag vet att jag har höll på att traggla med det här så jävla länge När fan ska man trycka den koden Så jag frågar honom på fritidsnästa nästa dag Är det verkligen den koden på Propotector? Ja, ja, ja, ja du, du trycker in den koden så får du 30 liv i Propotector Jaha Så tänker man väl Jag vågar inte tro att den här personen hade lurat mig För att då hade jag på stryk och så man, nej, jag fick det aldrig att funka. Men sen var det någon dag som eh, han hängde med hem efter Fritis, så ja. Vi hängde liksom. Så eh, skulle vi spela Probotector. Då tryckte han den här koden på titelskärmen. Mm. Det hade jag missat. Det i ja, detaljen. Ja. Mm. Och då fanns det 30 liv. Och det var ju som att en värld öppnade sig. Åh, jag kan se mer än typ tredje banan i Probotector. <laughs> Det är en rätt magisk känsla när det infinner sig. Det finns en kod. Jag kan se hur det här spelet slutar. För det var ändå på en tid då det här med att kunna klara ett spel var en big fucking deal. Mm. Probotector. Also known as Contra. Såklart. Men du hade också kollat upp lite spel som har den här, fast du har haft siktet på lite mer moderna spel. Ja, alltså det är ju några av dem som kanske det är mer av sån här Easter Egg-karaktär mm. Vet att det är Rocket League som många spelar Till exempel Så kan man slå in den på titelskärmen Och då byts titelskärmen ut Mot föregångaren Som är också en sån här Battle Cars-spel Men som aldrig okay. blir populärt Så en liten hyllning till deras gamla spel Också sådär då Aha, så då låser du upp liksom ett helt annat spel Nej, det är bara liksom titelskärmen som ändras ah, okay. Designen och så här, Så det, det är verkligen verkligen Easter Egg-aktigt mm, mm. Men sen till exempel ett spel som jag tycker är uh, helt fantastiskt är ju Bioshock Infinite. Har du den koden också? Ja, om du kommer ihåg... Uh, har du spelat det? Nej, jag har det men inte spelat det. Nej, jag uh, har ju kört det första, inte andra. Alltså Bioshock när man är där under vattnet. Och sen i tredje spelet upp bland molnen då, ett fantastiskt spel. Tycker jag har lite den här, lite samma känsla som Half-Life 2 har. Du vet när det är inte speciellt mycket cutscenes i den bemärkelsen utan mm. handlingen förs framåt liksom i spelmotorn. Ja, det är ju ett plus. Det tyckte jag att Bioshock Infinite fick till väldigt bra. Det tror jag de ju göra om andra två. Bioshock ja. också. Och också så är det mycket, är det, är det kassettband eller någonting som man kan lyssna på, små meddelanden som man kan spela upp när man mm, mm. säger vad är det här för ställe egentligen jag har hamnat? Så de sköter det väldigt snyggt i det spelet. Så tyckte jag att det var galet snyggt att vara där uppe bland målen också. Mm. Det här mekaniken med såna här ja kan vi kalla det linbarnsliknande saker som man kunde sätta fast sin krok i och glida fram och mm. tillbaka och hoppa och greja. Så det var häftigt. Så är det ju så att när man har klarat spelet en gång så låser man ju upp ett svårt läge som gör spelet alltså hysteriskt mycket svårare. Och mm. det här läget kan man låsa upp direkt med Konami-koden. Ah, okej. Okay. Och jag tror att det är på titelskärmen så får man en sån där ja, jag vet inte svårare än hard. Mm. Så. Men då kan jag ju nämna det här eh, istället för att bara name droppa en massa spel som jag hade velat ha kolla om i koden så kan jag ta det bara när mm. det kommer. Men jag hade ju nästan hoppats på att eh, eftersom det fanns samma kod i fler spel mm. så testar man ju i lite fler spel och då hade jag väl ändå hyfsat koll att det var olika eh, utvecklare som hade släppt vissa spel och Konami var ju ganska tydliga eh, med vilka spel som var deras släpp. Och det var ju de här silveretiketterna som de hade. Jävligt snygga boxar också. Så prova med Top Gun, nej det funkade inte. Vilket är ett sånt där rövsvårt spel <laughs> annars som man gärna skulle vilja ha 30 liv på så mm. man, landningssekvensen är ju jag kände till exempel. Mm. Inte så svår egentligen när man väl lär sig den. Man, man ska titta på siffrorna va? Är ja, inte så? precis. Ja. Vad är det? 288, 200. Mm. Har du koll på det så är det, så är det lugnt. Mm. Det är så jävla roligt när han landar planet med den jävla Power Gloven. Ja, det är roligt. Kolla AVGN Power Glove. Ja, det, det gör du när avsnittet är slut. Ja, pausa för helvete inte. Nej, nej. Och så Castlevania jag tänkte jag också sånt här spelat, åh det här måste man väl ändå, ändå finnas en kod på det är mig för fan omöjligt att ta sig förbi Frankensteins monster nej det funkar inte där heller men eh, ett Castlevania-spel som faktiskt har koden det är Castlevania The New Generation till eh, Sega Mega Drive jag tror mm. det heter Bloodlines det är, i USA mm. då tror jag jag tror bara att jag hade klarat spelet nämligen apropå det du sa för att då, när man klarar spelet efter, efter texten och allting så kommer fram en kod. Upp, upp, ner, ner. Vänster, höger, vänster, höger, B, Okej. Okay. Den ska du trycka in på startskärmen och så låser upp expert mode. Ja. Ännu svårare. då ja, i vad ja På tal om det var en sak till i det här uh, Bioshock Infinite. Mm. Det framåt slutet så ja, det är det så pass gammalt nu så det blir ingen spoiler -warning. När man har den här, jag tror att hon heter Elisabeth liksom den här kvinnan som hjälper den under spelets gång mm. hon försvinner ju lite framåt slutet där okay. um, och så är den så här att man är inne och gör något litet pussel i någon form av panel mm. så här. och sen så blir det någon sekvens där man får reda på om nu händer något, någonting jag måste härifrån snabbt som fan och när jag spelade här så bodde jag med Turbo och Turbo är väldigt lätt skrämd det kan mm. man inte tro, men om man liksom Ser att uh, här sitter Turbo och... och det här står Turbo och lagar mat. Så går man bara och säger... Turbo! Fast väldigt, väldigt högt. Så hoppar han till utav bara helvete. <laughs> <laughs> och då bara säger att... Jag hade spelat och så fick jag det här. Fan, nu måste jag skynda mig. Och så vänder jag om på karaktären. Och då är man så jävla uppe i varv. Och så inne i det här spelet. så snart är det klart. Och vad ska hända? Vad har det för vändning nu då? För det har man ju gått och väntat på. Det är ju mm. någonting... Och då står den här Elisabeth precis framför den när man vänder sig om och ser lite så här zombieaktig eller spöklik ut. Och min reaktion då det var att det blev som en jump scare mm. i en film för det kommer något sånt där högt ljud också. Så jag bara skrek rakt ut här ah! mm. och kastar kontrollen och Turbo han for upp med benen och slog i sitt tangentbord här vid datorn så att det bara smal Och sen bara, vad i helvete gör du? <laughs> Men alltså och det när jag sett det går att kolla på Youtube det här också Det är en del som har blivit Det blir nästan överraskad. som om man sländer <laughs> typ så mm. För det var ju ett sånt spel jag höll på att skita ner mig av flera gånger mm. Nej, Hamid skickade ut någon form av Buffalo Wings från Burger King i hela lägenheten. <laughs> och så ryckte till och slog till någon på sig som stod där. Ja, det var fan en i det jävla spelet. Ja, fiffan. fan. Jag har kopplat in mina Bose-högtalarna också och på ljudet lite. Oj, ja. ja. Då är det klart. Då får man hoppas att man inte har ett ägg extra den morgonen ja. så att säga. För då fan rullar det till i byxan mm. Usch, vad äckligt det lätt <laughs> Nej <laughs> Nej Och vet du, vet du vad det blev med när du sa så? Nej Man visualiserade det direkt <laughs> Eller man, jag <laughs> ja. <laughs> ja men det är ett bra uttryck <laughs> Ja, det är väl för fan Sen eh... Kom ju kontra 4 om vi går tillbaka till Probotector. För Probotector är en karaktär i kontra 4. Det, det tycker jag ändå är jävligt trevligt. Det spelet gick ju för sig att klara utan större problem. Man fick väl använda några Continuo-krediter och så. Men det går att ta sig igenom det och så låser upp karaktärer för varje gång du klarar det. Men jag upptäckte för inte så länge sen Jag har ju inte spelat det. Men ändå. alltså Tänker kontra slash Probotector är ju ändå synonymt med Konami-koden. Det är spelet också. Det mm. finns ju en kod till Probotector 2, fast den är inte samma som Konami-koden. Det är en annan som knappkombination. Eh, Probotector till Super Nintendo har inga fuskkoder. Inte Contra 3 som amerikanska är heller. Däremot så tror jag japanska har det, men då ska du göra sådana här Street Fighter halvkvartsvarv och trycka ja. på en knapp. När du ska starta spelet så får du Fan vet jag, sound select Eller något sånt där okay. sound test kanske heter Men kontra fyra har Att du ska göra upp, upp, ner, ner, vänster, höger, vänster, höger På touchskärmen på din DS Ja, ja. ja just det, det Ja. Den ja. nedre blir det, eller hur ja, ja, precis Och i spelet, när du startar spelet Så kommer gubben uppifrån och så landar han i backen lite sen mm. Som de gör i de, sp de spelen Ja Fast på den korta tiden så ska jag göra upp och öppningarna med SREGBA. Oh, fan, vad jobbigt. Då får, på touchskärm då får du 30 liv. Ja, mm. precis. Mm. Tunga rätt i mun. Ja, det får man väl definitivt säga. Pungen rätt i mun tyckte jag faktiskt att du sa. Ja, nej det gjorde jag inte. Även om det hade varit fascinerande <laughs> på sitt sätt. Nu gäller det att pungen rätt i mun. Sen vet jag att det är med Assassin's Creed 3 också som är så jävla korkat. Mm -hmm. För då tror jag att det är så här man har ju någon form av ja, det som är din bostad i Assassin's Creed. Det finns det här, vad fan är det de heter? De, de äter på Thanksgiving. Kalkon? Ja, precis. Och då, om man bredvid en kalkon trycker in den koden så får kalkonen en sån här liten Assassin's Creed-huva på sig. aha Ja, så är det är också en sån där lite mer ja, Easter egg som inte påverkar spelet, något nämnvärt. Men, ja. Fan, jag kommer att tänka på nu... Det här har jag inte sett på internet, utan nu får jag gå helt på mitt eget minne. Men undrar fan om inte Vandal Hearts 2 till Playstation har den koden också. Mm. Att det är upp, upp, ner, ner, vänster, höger, vänster, höger och ser det typ X-cirkel. Okej. Okay. Så kan det också låsa upp något sådant här extra svårt läge som du måste klara spelet i för att få ett hemligt slut. mm -hmm. Ja. Fan, det är hemliga slut Det borde vi ta ett helt avsnitt om någon Ja, hemliga slut <skratt> Det finns få saker som kan Creepa mig out Så mycket som hemliga slut i spel Men det att bli förbannad? Nej, nej, nej, att det, det är obehagligt som fan Aha. Men Ja, det får vi nog fan eh, Ta rätt snart För nu mm. blir jag sugen på att prata ja, om det Men jag sparar Emil, det Emil väl så sugen att man knyter en öven <laughs> Ja, jag är i affekt nu ja. är precis som när i, Ho I Simpsons När de är på en sån här föreläsning March och Homer om hur man ska eh, Få ut så mycket av sina Pengar som möjligt Och jag tror att mm. han säger squeeze every penny, eller något sånt där säger han då, Homer tar upp ett mynt och säger I'm squeezing, I'm squeezing och sen tittar han så har han tryckt in den i handen, och så börjar han åka iväg med blodet, och då säger Marge, oh no Homer not again <laughs> det tycker jag är kul det är bra sådana twists i deras skämt faktiskt jag spelade Turtles på Gameboy en gång också det var också i den här vevan när jag var ganska ung som, så upptäckte jag att det så på kassan Men Du du, det stod Konami på den här då? Och så vet jag, då pausade jag spelet Och så provade jag bara att trycka den koden då mm. upp, upp, ner, vänster, höger, vänster, B Så fyllde på livet På gubben ja. Så det, det finns en sån grej där också När man precis sänder i rätt spel och inte behöver ha koder till för Det är så jävla lätt Men ändå, en cool grej Om du är på en boss och bara en plus kvar för ditt liv så kan du trycka den koden så får du få liv igen Som om du tar en hel pizza Mm. Men du, jag såg där Du skrev ju det på den här bilden Att start inte ingår ja. det, det är väl en sån viss uppfatt, Vissa bilder man har sett Har haft med start nu mm, Jag blir så förbrednad <skratt> Alltså det är en sån här Jätteobetydlig mm. sak Som jag på riktigt blir så fruktansvärt ja. provocerad Jag har sett några av de större i Sverige Jag har haft en Aftonbladet spela till exempel Men inte i texten sen Utan bara i bilden Ja, jag, då tänkte jag, nej Jag, jag avföljer det här snart <laughs> Ja, vad frustrerande ja, men, men som det... tur var inte i själva texten Till artikeln då utan... nej, ja, Inget ont om journalisten ja, så nej, nej, nej. Men du kan väl för fan inte vara Speljournalist och göra det felet Med en sån klassisk kod <laughs> Nej, det är sånt som händer ibland I alla andra lägen så tycker jag att hon är skitbra ja. Och skriver jättebra liksom, Recensioner på spel mm. eh, Fast att hon är kast på sitt Mario Kart jag skojar, det är jag som är bra. Men, men en sån grej får man inte göra fel på. FZ gjorde det helt rätt. Då var jag till och med tvungen att kommentera. Åh, och skönt att se att det är någon som kan skriva den jävla koden rätt någon gång. Mm. Men det är ju kommentarsfältet. Då blir också det här, om du inte kan koden, skriv den inte. Nej. Gör inte det. Nej. Hotar du någon? Nej, det I nej, nej, jag säger det här med kärlek. Mm. Allt det här säger jag med kärlek, ska vi säga. Jag visste inte att du hade det där Och kommenterade en gång. På FZ? Ja. Jag är inte, jag är inte så mycket på forumet. Nej. Inte så ofta. För att jag känner att jag behöver skala av väldigt mycket av mina sociala medier, annars ja, ja, ja. får jag panik. Så det var därför jag fick. Ja. Hålla mig till Instagram, kanske lite Facebook ibland Bara mm. för att jag ja. eh, har band Facebook Och fyrka inte ögon Facebook Men mm. privat orkar jag ju inte med skiten Nej. Men att jag lägger upp några fula memes då och då Det kan vara lite kul Men eh, då kollar jag ju kommentarsfältet Det skulle jag ju inte ha gjort Det, det, det är ju som att kolla eh, Någon har begått ett brott Någonstans, och folk blir förbannade över det Med all rätt naturligtvis Men de skriver ju helt jävla bananas saker Man börjar undra När folk ska springa med högafflar och facklor <laughs> ja. Och då menar jag inte bara brott Som, är begå som har begått av personer som inte har sin eh, Härkomst från Sverige från början Utan jag, hela tiden Att det alltid är Skär av kuken med morakniv Eller Dödsstraff Det är helt jävla sjukt Vad folk skriver när de är i affekt Ja Och så, En av dem blir ju Om att läsa kommentarsfältet När folk ska skriva sina minnen Eller Om den här jävla Konami-koden Och så är det liksom upp, upp, ner, ner, vänster, höger Vänster, höger BA-start Nej det är kul att störa sig på små saker, jag. ja ja jag gör det ju lite Med flit också Och sen, Men för att komma tillbaka så Om du inte kan koden, då ska du fan inte skriva den Varenda jävel Nästan skriver ju rätt ja. Sen har vi de här som skriver Start mm. upp upp ner, ner, höger, vänster BA, start, nej inte riktigt Men okej, okay. det kan jag gå med på Men för fan inte startknappen, det är inte en del av koden och så finns det alltid, jag, vet, jag tror inte att det är troll heller, utan jag tror att det är någon som gör det på riktigt Det här också med all kärlek, för det här är en person som ändå liksom eh, som underhåller mig lite Men jag blir, är inte? Upp, ner, upp, ner Höger, vänster, vänster, höger BA, select, start select, select, start Start, select, start Ja, Det är kul tycker jag Och man tänker, men är du dum i huvudet? <laughs> Vill man ju tänka, men det är inte schysst mm. Då tänker jag, nej, skriv inte någonting. Speciellt inte om 99% skriver rätt och du säger Men vänta lite, är det inte? Nej, det är inte. Det här är kul. <laughs> alltså Aftonbladet eller FC eller någon sån här stor sida publicerar koden, det här är koden. Och man skriver, men du, är det inte? Nej. Ja, det är orkar, inte. Man lägga sig i. Och... Men jag tror att jag hade någon diskussion Med någon någon gång Eftersom jag är så lättkränkt På internet Det är ju så, är man på internet så är man lättkränkt Då måste man skälla lite Så vet jag att jag skrev det Men konamikoden Har inte start Så är det ju, det är fakta ja. Det kanske inte är någonting Som Hans Rosling pratade om Men han borde ha gjort det ja. Om konomikoden och varför startknappen inte är med. Mm. Så då fick väl jag agera. Hans Rosling där då. Rätta slå lite på fingrarna. Nej, start är inte en del av konami -koden. Sluta! Jävlar, med. vilken bra föreläsning han hade kunnat ta om konami -koden. <laughs> Den hade varit bäst. Ja, ja, den landar ju naturligtvis så småningom i någon, hur man ska lösa någon stor kris Ja, ja. Fan han hade gjort det bra. Den här föreläsningen om pengar som han gjorde när man skulle skänka pengar till välgörande ändamål. Mm. Den är ju den är episk. Det, mm. det, det, det, det, det talet är ju episkt. Mm. Den med tvättmaskinen är min favorit. Den är också bra. Mm. Men om man hade gjort om konami -koden, så... Ja, det, det hade varit episkt. <laughs> Men nu får vi inte möjligheten att se det. Inte Stephen Hawking heller när han pratar om Konami-koden. Öpp. Uh, uh. Ja, ja, nej. Ja, och så var det då. Stadda sig upp på går Åh, <hållar> <hållar> <hållar> oh. ja, nu var det gjort. Och detta gör han under en föreläsning. <laughs> <laughs> oh, oh, oh, oh. Ja, den, den var bra. Mm. Men då säger jag ändå, jag kommer ju fan aldrig vidare med det här. Men det säger, okej, okay, starta inte en del av Konami-koden, bara som ni vet. Jag är kvar där, ja. Just det. Och så får, får man ändå svaret. Men vad då? Man måste ju trycka på start för att starta spelet. Mm. Då vill ju inte jag gå in i den diskussionen. Då är det, då är det där ett hopplöst fall. Ja. Eller du måste trycka på start för att eh, pausa spelet. Ja. Då vill man ju dumförklara en person. Det gör jag inte eftersom det är personer jag tycker om och respekterar. Då släpper man det bara. Man mm. väljer sina fighter. <skratt> inte mot folk man tycker om. Eh, men jag kan säga så här: Rent hypotetiskt så borde jag skrivit: Vad då behöver du trycka in en fuskkod varenda jävla gång du ska starta ett spel? Behöver du trycka en fusk varandra gång du ska pausa? Det är helt orimligt. Ja. Och de som skriver att select start en del av koden de, de borde inte få spela tv-spel. De kommer hem och alla konsoler är borta. <laughs> Vad är det som har, hänt? har du skrev start i den där Konami-koden. Du har påstått att start är en del av Konami-koden så nu kommer vi konfiskera alla dina grejer. Det är en SWOT-styrka med hjälm och allting. Mm. Eller de har sådana här smart hjälmar eller vad fan det är som den kinesiska polisen har nu för att kunna se om folk feber. feber. Ja. Sådana har de. Fan vad jag tycker att det är coolt. <laughs> ja, det är rätt coolt. Fast de har såna hjälmar för att se om det är någon som tror att start är en del av konami -koden och så kastar de in dem i en buss och kör iväg åt Gulag eller någonting. Ja, det är aktuellt idag. I Kina. <laughs> ja, fast de gör det överallt. Alla som säger upp, upp, ner, ner, vänster, höger vänster, höger jag start. De får till gul direkt varenda jackal. Äh, fan, är är Joel? Ja. Han har blivit bortkommenderad. Vad menar du? Nej, han hade skrivit att start var en del av konami -koden. Sen kom de och hämtade honom en timme senare. Ja, vart fan är han nu då? I gul lag. Tio år ska jag jobba. Det är ändå ganska... Det är ändå ganska milt straff För det var en annan som fick 30 För han skrev selekt Start <laughs> Jävlar vad här ballade ur Ja det gjorde det Nej men alltså Det är en sån här grej som jag ändå Tycker är kul att vara passionerad om Att man inte bara skriver fel hur som helst Ja Det är ju som att säga att eh, Päron är ett sorts äpple <laughs> Men det är det väl Ja eller att eh, det här avdelningen liknelser som haltar. Det är ungefär som att äta. Kan du, kan du definiera äta? Ja, man tuggar, man sväljer och bajsar. Ja, det är den bästa hittills tror jag. Och då tänker man nej, nej. Bajsa är inte en del av att äta. Du tuggar och du sväljer. Men bajsa är en separat handling. Fan, vilken absurd liknelse. Upp, upp, ner, ner, vänster, höger Vänster, höger, BA, mm. Det är konami Start är en separat handling Det är att starta spelet eller att anpausa spelet Så oh. Så äta innehåller Innebär inte att man bajsar också Det är en separat handling Startknappen, trycka på startknappen Det är en separat handling Mm. Det är en liknelse som håller Även om den haltar en aning Men den är kul Ja, den är underhållande <laughs> ha, Kommer du på något mer? Jag har ju fler exempel <laughs> ja, Shoot, min... ta ett till då Okej okay. Då ska vi se Sade jag Vandlars gjorde så Då låser upp den sån här supergrej Sen har du spelat Matrix Solid 3 eh, Snake Eater Ja, ja. Det är ju, alltså Metal Gear Solid-spelen är ju definitivt sådana där spel som har massa sådana påskägg. Kanske vi pratar om i påskäggsavsnittet som vi spelade in för en herrans massa år sedan. Då får vi ju ta en liten repetition av det då, helt enkelt. Metal Gear Solid, ormätare. Ja, det finns en jävla massa easter eggs. Så, då har vi tagit det. Har du något exempel på ett? Ja, det är ett exempel som har Konami-koden. Men... <skratt> ja, nej, men alltså. Jo, alltså det vet The End, den här snipergubben som ja. är tre kvarts död mm. han gömmer sig ju och så måste man springa och leta efter honom som fan, Alltså det är ju sjukt besvärlig fight ja. det, är, det är ganska mycket i Matrix Solid 3 som är besvärligt för att det är så jävla svårt även om det är ett knullbra spel men det är besvärligt då ska du trycka Konami-koden på kartan så hör man en liten signal och så kommer ett litet kryss på kartan som visar där är han. Ja för Så kan man bara springa dit och så kan man kniva honom eller hur man nu väljer att disposa av sig honom. Kniva honom? <laughs> ja, det är ju lite roligare att göra det, tänker jag, än att bara skjuta <laughs> Det är lite mer sport när det är en sniper att man smyger sig på dem och knivar honom. Mm. Ungefär som när man gör det i Counter-Strike och någon blir förbannade känner sig förödmjukad. Ja men det är ju förödmjukande. Så i helvete Det är väl det han blir i den där jävla filmen Ja just det Fega jävel Han <laughs> <laughs> får kasta datorn hos helvetet. vilken idiot <laughs> Ja Sådana ska ju inte spela dataspel. Nej Sen finns det såklart ett annat sånt Har eh... <laughs> inte du lappat till en dator någon gång? Det är klart jag har <laughs> hey, man. När man hade sådana här gamla tjockskärmar och blev förbannad och slog till den på sidan <laughs> Så typ bara flimlar för att den beter sig som en idiot <laughs> Och så får man en liten kalldursan till bara, oj <laughs> Fast jag har bara gjort det med datorer som varit helt mina egna ska väl tilläggas inte Ja, det var länge sedan Ja, jag kan fan inte minnas när jag gjorde det senast Nej. Det är säkert inte så länge sedan bara att jag var inne. In men du är helt Du med helt rå krossade din <laughs> WeMo en gång. Ja, jag bröt den i två delar. Ja. ja krossade krossade. <laughs> ja, just det. Du, jag hittade den när jag flyttade. Jaha. berättade jag det? Du menar när du flyttade för ett år och tre månader sedan. Ja. Ja. Så hittade jag den under flytten flyttade vad fan det är ju den här. Mm. Den var faktiskt inte helt i tur, den här lilla plasten, du vet, där knappen är. Ja. Det var en lite av den som fortfarande var helt... Kommer du ihåg vad du spelar? Nej, jag gör ju inte det. Fan också. Det hade ju varit väldigt intressant att veta vad det var för spel som kunde få mig så förbannad att jag kunde bryta en Wii Remote i två delar. Ja, man känner sig alltid så jävla snopen efteråt också. Ja, för man vill ju inget heller än att fortsätta spela trots allt. Nej, och så bara oj. <laughs> Nej, fan jag kan för alltid världen inte komma på. Ja, Mest troliga skulle vara Mario Party då, men det är jag rätt säkert på att det inte vara Då brukar ju då är det mer rage quit. Det måste ha varit något spel där jag var en svår bossjävel och så. Mm eller om det kan Nej, jag tänkte om det kan ha varit Super Mario Galaxy 2, för det finns ju en svinaktigt svår bana på det. Okej. Okay. Men då har man ju checken också, jag är rätt säker på att det bara var med Wiimote jag spelade. Mm. Och New Super Mario är ju inte så pass svårt att man hamnar i den situationen där man blir så förbannad att man bryter en Wii i två. Nej, såklart inte. Så jag har ingen aning. Och då har jag glömt vad hon pratade om överhuvudtaget. Ja, du, jag, Vi pratar om Snake Eater och Kniva en Sniper Så var det ja. Det finns ett sånt jätteroligt Påskäg till i det Och det är ju när du ställer om den interna klockan I din Playstation 2 mm. Eller vilken jävla konsol Du kan spela det spel på idag Men då fanns det bara på Playstation 2 Om vi säger att det var 23 mars År 2005 eller 2006 när det där kom, och så ställer du om en vecka eller någonting ja. i klockan mm. så att det blir 30 mars, ja. och startar din save då från 23 mars. Ja. Då har gubben dött av ålder, så då behöver du behöver inte göra den fajten. Och <laughs> bara en vecka kvar att leva typ Ja. Mm. Det är därför han sover hela tiden För han ska spara sina krafter till den slutgiltiga striden Mot Snake, -u. snake -u. Naked snake Han ja. heter inte erigerad penis Som solid snake Nej, exakt Så där har vi ett exempel där den koden är med också Erigerad penis. Ja men visst Är det inte något falliskt med namnet Solid snake Säkert det är, ju, det är ju det första man tänker på tänker du Det har jag faktiskt aldrig tänkt på. <laughs> är det sant? Ja, det är sant. Ja, då, det kanske bara är jag. Ja, antagligen. Men det är ju, är ju Emil till Emil å andra sidan. Så det... Ja, jo, det, det tillhör ju min repertoar av dåliga skämt. Så det är väl det som jag hade antecknat. Sen är det ju Twin Bee, men det är samma som i Gradius. Mm. Det är så mycket att språka om. Nej. Men ja, det var väl det som jag tänkte De har jag spelat mm. Det är de som jag kommer ihåg konami till Bästa minnen av konomikoden Eller de bäst speciella Det var ju dels då när, man, när jag hade lärt mig koden själv Annars fick jag alltid fråga pappa Du kan ju trycka in den här koden Och jag bara, aha, okej okay. <laughs> Så, här så. Ja, det var jobbigt Ja, <laughs> ge mig dosan mm. Han hade väl bättre saker för sig Skruva på någonting eller mm. sånt där som pappor gör när... Ja, jag kommer ihåg på den tiden när man spela Och ville att pappa skulle titta Och så sa han Pappa, pappa Och så satt han med en tidning eller någonting Och sen sa han Men pappa Och då kunde han säga ibland min farsa Jag ser Ja, eller hur? <laughs> Fast det gjorde han ju inte alls det <laughs> Ja, men det där känner jag igen Det har hänt också Jo, jag ser Fast man ser Han ligger just över Antagligen för att det var inte så jätteimponerande Kolla här, kolla där monsteret, kolla här, kolla Jo, jag ser Men det gör det ju inte, Jora Det är jätteroligt mm. Shit, fick man också sådana där flashbacks ja. Det var ju för sig inte jobbigt och jag tyckte Det var ju ganska roligt Nej, han ser det inte alls kan han omöjligen göra ja. <laughs> Nej, men har vi något mer? In, alltså inte som är intressant tror jag Alltså det finns ju till hur många spel som helst mm. Jag undrar fan om inte den koden finns med i något Borderlands-spel Det är Borderlands 2 eller nåt Jo men det var också en sån där Jag kollade faktiskt upp det lite Om man fick en extra perk eller något typ Ja Det heter någon... inte perk men det ja. ja men någon form av liten bonus i alla fall mm. Om inte jag minns helt fel också Så det är klart den här koden kommer ju alltid att finnas Det är ju tv-spels historia Ja, såklart är det det Det finns ju bra många spel som aldrig kommer att nå Den storheten som var Konami-koden <laughs> ja. Som för övrigt inte innehåller knappen start Har ja. gjort Fan att du det jag tänkte ju säga den en gång till nu <laughs> ja, ja Fan vad jag sabbar när du ska vi vara rolig Ja, då. gjorde du nej men alltså, jag... Ner, ner, upp, upp Nej Du, det finns spel som har den koden baklänges Men det vet jag inte exakt vilka det är jag vet bara att det finns. A, B, höger, vänster, höger, vänster. Upp, upp, ner, ner. Ner, ner, upp, upp. Ner, ner, upp, upp. Kan du inte ens säga det baklänges? Nej, jag, jag tror inte att jag fixar det. <skratt> Speciellt inte man ska göra det snabbt när man ändå har det så inpräntat i mm. ryggmärgen den koden på rätt sätt. Eller olika variationer. Alltså det finns ju många spel som har den fast du trycker på kanske R3, L3 eller L och R istället för BA eller... X-Cirkel, vad fan som helst. Ja. Eh, Undrar fan om inte Son första Sonic har en variant av den. Ja, jag tror att något av Sonic, Sonic 2 tror jag har Konami-Code. Nej, Sonic 2, där är, där är det soundtest-ordningar. Eh, att man ska spela ah, okay. låt nummer det här, och sen låt nummer det här, och sen låt nummer det här. Trycka, hålla inne den knappen, och sen trycka på start, så hör du en signal så har du låst upp debug mode eller något sånt där. Okay. Jag tror det är första Sonic där du ska trycka upp ner vänster höger bara mm? och okay. hålla inne A och B. Aha. När du trycker på startknappen mm? så öppnar du en uh, väljebana meny. Okej. Okay. Så den, det kan ju inte vara en tillfällighet att det är den ordningen på knapparna. Nej, såklart inte. Tror tar mig fan, Little Nemo the Dreamer, 98 Vi tar någon liknande. Vad fan är det? Nej, det är uppselekt, höger, vänster, AAB, tror jag. Mm -hmm. det men nu ska jag inte jag säga koden om jag inte kan den. Det har jag ju fanns sagt om Konami-koden, så nu får jag väl hålla käften. <laughs> ja, gör så. Bra, men ja nej, jag tänker att vi kan väl knyta ihop säcken där helt ja, enkelt. Ja, så, så gör vi. Konami-koden är ikonisk. Du kan hitta den på hemsidor, du kan hitta den i spel. Det finns säkert någon kyl med touchskärm som har Konami-koden som gör att du får... Eh, inte vet jag, iskuber mm. Som sprutar ut i kylen Istället för bubbelvatten Vad vet jag Ja, vad som helst? Egentligen. Eller om vanligt vatten uppgraderas till bubbelvatten För att du trycker, trycker in konami koden Det hade varit kul Snor det patentet, det är lugnt Man bara får jag, det hela kranen Ja, Bara jag får den kylen så kan jag ställa den här i mitt tv-spelsrum ja. Trycka upp, upp, ner, ner, vänster, höger, Vänster, öger, B, A, Och så får jag sprattelvatten mm. Okej okay. Det var en vecka till med en veckas paus. Ja. Ja, så ja, tack så mycket för att ni har lyssnat ännu en gång. Ja, tusen tack.